19. 2016. novemberének első óráiban és napjaiban néhány percenként újabb és újabb mélypont következett. Megdöbbentem és szittam magam, amiért megdöbbentem, és mert felkészületlen voltam. Felkészületlen a szokásos őrületre, a szokásos rágalmakra, de a féktelen hazudozásnak erre a szintjére nem számítottam. Mindenek előtt a rasszizmusért váratlanul. Mind a burkolt rasszizmus, mint pedig a harsány közönséges, szemtől-szemben megnyilvánuló változata. A déli mail állt az élre. A főcím Harry Csaja, majdnem egyenesen komptomból jött. Alcím Bandák bűntanyája, meg anyjának otthona. Ide jár majd Harry teázni. Egy másik bulvárlap ezzel a hatásvadász szöveggel szállt be az arénába. Harry gangster királyi családba házasodik. Lefagyott az arcom. Megfagyott a vér az ereimben. Dühös voltam, de még inkább szégyeltem magam. Ez az én hazám. Ezt műveli. Vele. Velünk. Tényleg. Mintha a címlap nem lett volna elég gyalázatos, a mail azt is írta, hogy Camptonban csak az elmúlt héten 47 bűncselekmény történt. 47. Képzeld csak el. Nem számít, hogy Meg soha nem lakott Camptonban, még csak a közelében sem. Félórányira lakott onnan, olyan messze Camptonból, mint a Beckingen palota a Windsorikastélytól. De hagyjuk is ezt. Még ha élt is volna Camptonban, évekkel ezelőtt vagy mostanában, akkor mi van? Kit érdekel, hogy hány büntényt követtek el Camptonban, vagy bárhol máshol, amíg nem megvolt az, aki ezeket elkövette? Egy-két nappal később a mail folytatta, ezúttal Boris Johnson volt londoni polgármester Hugának írásával. Azt jósolta, hogy Meg genetikai szempontból művelni fog valamit a királyi családdal. Ha Harry Herceggel való állítólagos kapcsolatából lesz valami, akkor a Windsoriak vizes, hígy kék vérét és a Spencerek fehér bőrét és vöröses haját gazdag és egzotikus DNS fogja sűríteni. Johnson Huga ezt még azzal toldotta meg, hogy meg édesanyja Doria rossz környékről származik, és kőkemény bizonyítékként Doria rasta frizuráját hozta fel. Ezt a mocskot három millió britnek ordították a fülébe Doriáról, a kedves Doriáról, aki az óhajói Clevelandben született, a Fairfax High School-ban végzett Los Angeles egyik jellegzetesen középosztálybeliek lakta részében. A telegraf egy valamivel kevésbé talan, de ugyanolyan eszelős írással szállt be a harcba, amelyben a szerző minden oldalról megvizsgálta az égető kérdést, hogy vajon jogilag feleségül vehetek-e egy eláll a lélegzet, elvált nőt, vagy sem. Istenem! Már is a múltjában kutakodtak, és az első házasságát vizsgálták. Arról már nem is beszélve, hogy apámnak, aki elvált, jelenleg is egy elvált nő a felesége, vagy hogy a nagynéném, Anna hercegnő, a második férjével élő elvált nő, s a listát még folytathatnám. A vállást 2016-ban a brit sajtó skarlát betűnek tekintette. Ezután a The Sun átfésülte meg nyomait a közösségi médiában, Felfedezett egy régi fotót, ezen egy barátjával és egy profi hoki játékossal látható, és bonyolult mesét kreált arról, hogy megnek is a hoki játékosnak szenvedélyes viszonya volt egymással. Megkérdeztem erről meget. Nem, ő a barátnőmmel kavart. Én mutattam be őket egymásnak. Ezért aztán megkértem a palota ügyvédjét, hogy vegye fel a kapcsolatot ezzel az újsággal, és közölje velük, hogy a sztoriuk egyértelműen hamis és rágalmazás, és azonnal távolítsák el. Az újság válasza egy várándítás és egy feltartott középső új volt. Ez nagy meggondolatlanság, mondta az ügyvéd az újság szerkesztőinek. Unalmas, mondták a szerkesztők. Azt már biztosan tudtuk, hogy a lapok magánnyomozókat állítottak megre és mindenkire a környezetében, az életében, sőt, olyanokra is, akik ugyan nem voltak a szereplői az életének, de szakértői lettek meg hátterének és a baráti körének. Megszakértők voltak. Többet tudtak róla, mint bárki más a világon, mármint rajta kívül, és éppen ezért tudniuk kellett, hogy nonszensz minden szó, amit róla és a hokisról írtak. De a palota ügyvédjének ismételt figyelmeztetéseire ugyanúgy nemet mondtak, ami gúnyolódással és csúfolódással egyenlő. Minket hidegen hagy. Összeduktuk a fejünket az ügyvéddel, és próbáltam kitalálni, hogyan védjem meg meget, ettől a támadástól és az összes többitől. Minden egyes napom nagy részét, attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottam a szemem, egészen jóval éjfél utánig azzal töltöttem, hogy igyekeztem leállítani őket. Perelt be őket. Ezt mondogattam az ügyvédnek újra meg újra. Ő pedig újra és újra elmagyarázta, hogy éppen ezt akarják az újságok. Mohón várták, hogy pereljek, mert ha megteszem, azzal megerősítem, hogy viszonyunk van, és akkor aztán még nagyobb elánnal vethetik bele magukat. Nem láttam a dühtől, és gyötört a bűntudat, mintha áthattam volna megnek és az édesanyjának a fertőzésemet, ami más néven az életem. Megígértem neki, hogy vigyázok rá, erre már is beledobtam a mély vízbe. Amikor nem az ügyvéddel voltam, akkor a Kensington palota megbízottjával, Jasonnel töltöttem az időt. Ő nagyon okos, de szerintem a kelleténél higgadtabban kezelte ezt a kibontakozó válságot. Arra bíztatott, hogy semmit se tegyek. Különben csak etetni fogod a fenevadat. A hallgatás a legjobb megoldás. De a csend nem lehet opció. Az összes lehetőség közül a hallgatás a legkevésbé tanácsos, a legkevésbé védhető. Nem hagyhattuk, hogy a sajtó továbbra is ezt művelje meggel. A palota még azután is nemet mondott, hogy győzködni próbálta műket, tennünk kell valamit, mondanunk kell valamit, bármit. Az udvarnokok kőkeményen akadályoztak minket. Semmit sem lehet tenni, állították, és ezért semmit sem fogunk lépni. Ezt végleges döntésnek fogadtam el. Egészen addig, amíg el nem olvastam egy cikket a Huffington Postban. A szerzője szerint várható volt a britek enyhe reakciója a rasszizmus ilyen nagy erejű kirobbanására, hiszen ők a rasszista gyarmatosító körökösei. De ami valóban megbocsáthatatlan, tette hozzá, az az én hallgatásom, az enyém. Megmutattam a cikket Jasonnek, és azt mondtam, hogy azonnali helyreigazításra van szükségünk. Nincs több vita, nincs több tárgyalás. Egy nyilatkozatra van szükségünk. Egy napon belül elkészült a tervezet. Hatásos, pontos, dühös és őszinte volt. Nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, de a kezdete még lehetett. Még egyszer utoljára elolvastam, és megkértem Jason-t, hogy bocsássa útjára.